Dia històric, una exhibició de democràcia, una exhibició de compromís cívic, de compromís polític, de dignitat personal i col·lectiva, i per tant estic convençudíssim que serà un dia magnífic, en què les coses aniran molt bé i enviarem un missatge al món que som una nació que vol ser lliure. I a partir d'ara què ens queda? Bé, a partir d'ara doncs, toca en primer lloc recomptar la participació, eh, que això serà una dada molt i molt valuosa, molt i molt important. Confio que sigui realment molt contundent el resultat i a partir d'aquí l'administrarem eh, de manera que quedi clar que no pararem no pararem fins que en definitiva aquest poble eh, pugui decidir si vol la independència o no però en tot cas nosaltres no pararem fins que això es pugui decidir eh, com cal Bé, això el president Mas ja ho ha dit eh, que la setmana que ve ell evidentment té la responsabilitat d'administrar el que haurà passat avui i per tant de Escriure, com ha dit el president Rajoy, i dir-li el que li ha de dir, eh? però esperem que sigui ell el que ho faci. Quines són les sensacions de veure als instituts de Figueres Plens? Eh? Bé, un orgull molt gran, en primer lloc com a exalcalde de la ciutat, un, un orgull molt gran, perquè respectant les opinions de tothom, que això sempre és molt important, eh, no deixa de ser menys veritat, quan un país fa una mobilització tan important, tan dificultosa com la que està fent, i veus que la teva ciutat respon d'aquesta manera, tan positiva, tan cívica, plena de voluntaris, amb ànim de no molestar ningú, al contrari, no? tothom vem la mainada petita i diu és que ho faig per ells, això vol dir que hi ha un orgull col·lectiu i un sentit de dignitat col·lectiva que, que ens farà un, el que ja som, de fet, un gran país.